amikor betoppant Mora, és valamit mondani kezdett Dajánának. Mivel marhára felhúztam magam a vegyes téma ötletén, először nem is figyeltem arra, amit mond. Csak az rémlik, hogy Mora el akarta hívni valahova Dajánát este. Dajána nemet mondott. Azt mondta, elege van. Elege miből? kérdezem. Azt nem mondta. De utána Dajána elmondott nekünk valamit. Eli megint elhallgat, és rám néz. Mit? kérdezem. Azt mondta,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 Vajon ógi utána járt? Vajon kezdett valamit az információval? És legfőképpen, miért nem mondta el nekem? Megint csörög a mobilom. Most a főnököm, larem keres. Holnap reggel, mondja 9 kilenckor az irodámban. Miről van szó? Mondom, kilenckor, pontban. Kinyomja. Remek. Azon tűnődöm, vajon valamelyik öreg szivar a rósdás szögben nem jelentette tényleg a helyre szorítós mutatványt.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 E, B, N, y, I, B R, y, Korábban bele se gondoltam, csak most esik le. Ében fa és elefántcsont. Zongorista terminológia. A fekete és fehér allegóriája. Ez Andy Riggs musztángja. Újra a pisztolyomért nyúlok, Nem tudom miért. Néha szoktam ilyet. Azon tűnődöm, hol lehet most Riggs? De a válasz elég nyilvánvaló. Óginál. Visszaindulok Ógiék háza felé.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 Próbáltam jó mentorod és jó barátod lenni. Az voltál, sokkal több, mint mentor. Hátradől, a pohara üres, leteszi a kisasztalra. asztalra. sem maradt túl sok mindenki, akit szerethet. Nem bírnám elviselni, ha valami történne. Te még fiatal vagy, ne? Intelligens, kedves, nagy lelkűél, basszus, kezdek úgy beszélni, mintha az internetes társkeresőn lennék. Elmosődik. Én is elmosolyodom.